Ja, Home. Temps, Sí, sí. No no ja. hòstia, clar. Tornem a canvi de tècnic també. Be, també s'ha de anunciat. Bé, bé, bé, bé. parem de fer-ho més enllà. Li Ricordem a mig programa que fa que el fem xarrar. Tècnic de son, tu és enemic. És enemic. Ni ni ven tant motot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 Ja seguir, eh? Ostres, sí, quants mesos nisso? Ah, sí, sempre igual. 3, eh? 4. No ho sabem. No sabiem el nombre que passavam com sempre, que no és nou. 17. 17. Ben. Sort. Porta sort. Doncs. Porta, sort, <ríe> amb alguna, porta cultura, sort. Amb alguna cultura, en alguna cultura s'ull que porta sort. Ara serà la nostra, bàsicament. Uh, doncs que avui, avui és que avui tenim un convidat molt especial que no podem revelar revelar la seva identitat perquè, bueno,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 Us n'heu adonat que ha dit Regue Martín? <ríe> Regue Martín. Al no m'ha semblat, firmo, eh? Ah? Aquest ha dit igual al firme. Regue Martín. Sí. El, el, el compren segur discogràfiques, eh? Molt bona, molt bona. Benvingut, comandant. Ben arribat. Moltes gràcies, moltes gràcies. Encantat de trobar-me aquí. Com veus la ciutat, baixant de les muntanyes? La ciutat, la veig cardada, eh? Està molt malament. La, la veig cardada, sí, sí, sí la Però, veritat és que... Autobusos que xoquen...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 Spiritual. Inspiració, sí, que és espiritual. S Estem per molt espirituals, no? avui. Home, <ríe> oh, sí, sí, i tant. I tant, hi ha molta, molta espiritualitat, avui. Doncs mira, si em fas triant amb mi, jo prefereixo que cantis. Sí. <ríe> doncs jo per portar la contrària a l'altre. No sé. <ríe> Desempates. Joan, no, no, desempata el Joan. Ah, no, comença cantant una... una anem. Quantes, quantes ens vols cantar? Una de les viejas, 5, 5. N'hi ha 5 i 5. En cantaré 5 i us en proposo 5, queda ben segur que... Pues podem anar alternant. Sí. sí, ja dic això, però comença tu, va, una de les teves. Començo jo, va. Una qualsevol. Una... <ríe> Perfecte. Doncs una que, com el, com el Garrot de Bastos. O... <ríe> com el Garrot de Bastos. <ríe> <ríe>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 a infectar les nostres contrades. Suposo que estareu d'acord amb sí. Molt ben vist. És, és un tema al que se'n parla poc. Es, es pot dir el pal o hi pot revolucionar. I, a, exacte. Hi ha diversos sí. noms. Exacte. Sí, mira, l'autobús d'avui ens dona una idea de lo, que, de, lo que, de lo que es podria fer, però deshinxant-nos vores festes, eh? No, sí, Vull dir, sí l'educació sempre per davant, sí, sí, però, sí. però si al mateix temps els embestim i els hi quedem al sí. pal, doncs pues, què collons, aniríem una mica millor. Aviam, el pal... lloguers criminals i un munt de pisos són residencials. Tu i jo curràvem cada estiu per ben poc somiant lapidals, turistes amb rocs. Tu i jo menjat saïtons impregnats pel combustible d'un barc alemany. Tu i jo per tanta escòria sentim turismofòbia, per tu i jo no els hem quedat mai al pal. Al pal, al pal. Al pal, al pal.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 al pal al pal al pal para va para para va para va para va para va para va para va va para va para va para va para va para va para va para va para va para va para va para va va para Gora. Gora. Bo. Boníssim. Boníssima el pal. No... Bé, bé. Una pregunta, mestra, eh, comandant. <ríe> comandant. Comandant. <ríe> comandant. Mestre de comandants, i <ríe> tot. comandants, bravo. Amb eh? <ríe> um, què et bases amb la melodia, és a dir, tries les cançons que et foten més ràbia de Normalment sí hi ha alguna excepció. veureu sí, entre la mostra que he portat veureu que hi ha alguna excepció, però en aquest cas claríssimament he una cançó que em feia molta ràbia. I Mira no sóc gaire avui recordeu el leme aquell primer els de casa, jo que el lema el subscrit. jo el lema que consti que no el subs. però a sí que subscriga el lema també els de casa els de casa l'autocrítica.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 Però sí, sí, vull dir, doncs, també l'hem d'aversionar. Doncs. És com els Pujoix, és la nostra merda, ja, ja, ja els afusellarem nosaltres. No no? Exacte, això mateix, això mateix. Sí, que no ens vingui algú de fora a versionar Amà. els Manel. Eh? <laughs> sense, sense que ho hagi fet algú... de Exacte, primer començant, algú... no? Sí, sí. On sí, sí. esteu? Total, Total. Um, què ens proposes? Què ens portes? Què proposo? Doncs sí. proposo...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 tant i tant, que em queda ben punxat amb el, el, el pé de per tot Catalunya. Temazo. Temazo. Temasso, temacle... Què sou més, vosaltres? De temasso o de temacle? Temacle. Temacle és la primera vegada que ho sento. Jo també, <cés từngar> a... no estic a la xarxa. <cés> és, és un debat, és un debat que havíem Jo vaig sentir, ho vaig comprar i em va agradar, però recordo recordo haver tingut la crítica alguna vegada no, no, que s'ha de fer directament el barbarisme bar i dir temasso. Temasso sona molt més... No? El tenim més sentit, el temacle m'agrada. Sí. Sí. Es que temacle d'entrada jo sí, penso en eh? un pop, en un tentacle. Vés d'entrada? difícil utilitzar, sí. eh? No, ho no. no, no. no havia sentit tampoc, no. no. Però molt bona benso. Molt bé, com vulguis. Art, art pur. <ríe> pur. Tu escoltam què, què, quins projectes tens d'ara en endavant? Anem endavant, bueno, estem... Anem liats amb l'exèrcit de lliurement musical, eh? Continuo parlant en plural, encara Encara que, com he dit, sóc l'únic integrant de l'exèrcit, però m'agrada... Vull dir, si parlo d'un exèrcit i parlo en primera persona al singular queda una mica pobra. Sí. Doncs... Tens sequassos, eh? Però hi tens sequassos. Bueno, tenim molts... Acòlits. Acòlits. Acòlits. Exacte. Acòlits anònims. Acòlits anònims, és el que he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 gueren massa guions i ja i han tornat molt. Han tornat molt seguidors de Vacunin ara el el se... Els seguidors de Vacunin, sí. Sí, sí, sí. No, no Joan, és que no sentint de lluny. Ja. I, I fluixet. com bueno. I, eh? I ara millor? Sí. Ara perfecta.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 Aixaca, aixaca, guaca, guaca, guaca. Aixaca, aixaca, guaca, guaca. Estàs com fonent termes, diries. Guachi, no guachi. De qui No sé de qui és l'original. Jo només l'he sentit <t 'ho> del mestre aquí. L'original és del Ricky Martin. Ricky Martin. Del Ricky Martin. Del Ricky Martin. L'original és del Ricky Martin. Potser per això m'ha sortit, perquè sí que li donen un toc una mica de...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 doncs home, sí, eh, entès morta que senzilla, no? Una cosa és haver-me de cobrir no, no, no, no, aquí som una cosa és haver-me de cobrir el rostre per, a, per, no, una, qüestió no, clar, de, per una qüestió de seguretat però què m'he de posar, una merda de muntanyes d'aquells tots negres que... Cometa, eh, cometa no, no, tota la vida està sí, molt està molt bé molt no, com el Ku també, no? exacte, sí, sí aquests sí, sí, no. van de blanc que poc, no, no, ja està bé és no, com no, clar, no, no, volia, no, no volia que em confonguessi m'agrada que la gent quan, em, quan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 d'entre de Borratxos, di sona, sonava sempre al final. Ah, sonava sempre al final. Aquí sí que vull puntualitzar amb la de la MC d'entre borraços, vull puntualitzar que la la cançó l'original a mi m'agrada molt, My Way. És uh -huh. Jo era uh -huh. molt fan, molt fan, de fet, jo tocava l'altra versió. Sempre la versió que van fer els Gypsy Kings amb rumba a mi manera, sí? però he de reconèixer que el públic d'aquesta casa, el públic de l'Ateneu Libertari, Uh, quan jo tocava a mi manera dels Gypsy Kings, mm, sense, la... sense mala intenció, eh, però me la boicotejaven perquè a sobre mi cantaven entre borratxos -me fins, fins al punt que me la vaig acabar, acabar prenent. I... <ríe> és que és himne, aquí és himne, aquesta casa Escolta, és himne. Escolta, que consti que uh, qui era el, el, el Johnny Rotten de... de... Sí, em sortirà demà mal cantant. El Johnny <laughs> Rotten dels, dels Sex Pistols va, va versionar la mateixa cançó ah, sí, eh? I, el, sí, sí. I el Frank Sinatra li va fotre un pleit. Ah, sí? sí? cosa que el Johnny Rotten, li, bueno, li va entrar Pastier. L'altra part una altra llava pel cul, Hòstia, és guiníssima la, sí, la, sí, la versió sí, dels Sex Pistols sí, és molt, sí. molt molt bona. Sí, sí. és molt bona. És més semblant al Nadal que existeix. Sí. sí. <laughs> sí. <laughs> doncs això la MCD entre borrachos. Oh. va. Están tu destino. Qué bien poder estar, poder beber, acompañado. vingui el nisso. Esperem que vingui el nisso per lo que ha de dir. Escolta. <laughs> vale, doncs continuarem, no? Ah, sí, podem dir quatre tonteries fins que vingui, sin's posem a l'altura. <laughs> jo, sí. <laughs> tu perquè ja estàs acostumada, però els de més encara ens fa gràcia, eh. Ai, bueno, clau, és que jo ja porto molts anys, eh? tant com uns 36 els que tinc. Hostia.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 Pau, no parleu per una qüestió de salut pública. Home, no sé, no sé què és pitjor. Parlar per de la salut mental amb la Verborré, no sé amb la Verborré, que un cancho. servidor. No puc, sí, parlar de salut pública sí que puc. Saps? Sí. Eh. Hòstia, Nisso. Quina entrada. Quin pal. No sobre els cables... Hòstia, doncs pues ho has fet prou bé, amb una birra a la mà i els cables, tu que ets tan petós. Ah, sí, són <laughs> sí, molts anys amb la la mà. <laughs> sí, eh? <laughs> I tens pràctica. Sí. I que... no, traça, traça. Um, entre borratxos, l'última cançó. Sí, tant, sempre. No fa mai sí. nosa, no no li, mai nosa. Li vam fer canviar la lletra perquè aquí, clar, aquí sí, bueno, sí, qual, eh? ara, a aquesta època del confinament l'hem cantat cada dia quasi per, per tancar, saps? Allò? era la cançó de tancar, saps, que? Que havia havia mai, No ha de hi havia mai. Hi mai hora de tancar aquí, aquesta jo, casa. Jo ahí. recordo haver compartit amb vosaltres un parell de vegades, a mi és la, la, la, versió del Gypsy Kings que és una d'aquelles que dius la majoria, sí, sí, sí. la majoria del meu repertori és hihi hi ha, ha que és una de les que dic que bueno, ara em vaig lluir una mica, que es notin les classes, de, les hores, practicant aquí amb la guitarra i, i la veu i tal.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 Però, ostia, no, jo més que res el trou mal aguanyat, perquè ara el tio li ha donat pel rotllo pijo i postmodern. Mal aguanyat, M.G. Exacte, ah, mal aguanyat, com wait. com han Sí, sí, sí. Ah, ah. Doncs sí la, verida, la veritat, és que sí, perquè perquè el tio és això, és capaç d'inspirar d'inspirar al poble. Uh -huh. En tenim per poble un servidor i a mateix. Uh, aquest tipus de cançons, Pobre, però, però ara es dedica a cantar el rollo que és, no, és que ara fa introspecció, perquè m'estic treballant a mi mateix i no sé què i no sé quants i, va no encara bueno, no ha de ser el meu rollo, jo sóc un, no, no sé si ho heu notat fins ara, però sóc un tinc no. una mica més d'acció. Sí, mm, bueno, va una mica bé, que està molt bé, eh? vull sí, sí, dir, podem no. podem parlar de sentiments, podem in introspeccionar-nos, no. com es diria, introspeccionar-nos, però De mirar per dins. No no sé, jo, de, de jo moment veig... cançons de lluita de, de, de, de, de sang i fetge. I, que... i, sang i fetge. Podeu, no sé, el mestre Guillem ha tenuna que per exemple, que es diu la por. Sí, tinc molta por perquè la societat m'obliga a mostrar una careta. que no sé què. Està molt bé, però aquí verga encara hi ha una caserna de la Guàrdia Civil. Sí, sí. Vui di jo, jo, jo veig que és això... jo. És un fallo nostre. no és. Jo, jo això... No és compatible, una cosa i 발tra.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 Espero que a l'hora editar aquest programa deixi les meves parts més bones i... No, no ho farà. No ho farà, eh? No, perquè ha tornat ara, però les versions antigues ja es dedicava al revés, a treure el millor de cadascú. Val, val, val, val. Per vol que li faci la pilota, no. No serveix, no serveix. Ens el contrari. Sí, sí, tu obre la boca que ja ho veuràs. Vale, vale, vale. Cada paraula serà usada en contra teu. N'iré en contra, n'iré en contra, n'iré en contra. Però m'agrada molt, m'agrada molt en Juan i Tunes. És brutal, és brutal.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 No tenim el nazi, però podem... Exacte. Sí, és, és el païsat poder... que acostuma a fallar als meus concerts. Dic, hòstia, balleu sobre el cap d'un nazi. Merda, la gent es queda mirant és que no hi ha cap nazi entre nosaltres. És que ballar, si ho eh? dit abans l'hagués portat. L'haguéssis claro. però... sí, portat no. el teu col·lega nazi, no hi has <laughs> portat. Eh? El tinc guardat a l'armari. Per aquestes ocasions, bàsicament, no? Però bueno, l'esperit és aquest. Nosaltres ballarem. Fins i tot ballar una sardana molaria si fos sobre el cap d'un nazi. A més, perquè es ballen en grup, eh?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 Farem el cata nas i tanxat en farem un cata nas i ballarem un po bo po bo bo. Gallareem a tu po bo bo bo. Ballarem un bo bo po bo bo. ballareem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 i pu sobre el català Nazi carcor mental i pu sense apietat sense apietat sense apietat al Nazi sí. sense apietat com si fessim la barema i escleféssim el raïm. Xamparem el cap del nasi, xat-xat-xamparem xa, el cap del nasi, amb taló d'agulla fina com el sàdic que domina, deixarem en clar el compàs que cal seguir. Xamparem el cap del nasi, xat-xat-xamparem xa, el cap del nasi, hem signat una sentència, saltarem amb insistència, tant se val si surt el sol o és negre ni!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 Doncs no me'n recordo sincerament del nom, de, no, l'original és el taxi, però no me'n recordo com es diu el fenòmeno que, que la canta. Que ah, això ja volia dir aquest. El Cetangana també és un d'aquests d'ara...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 Sí, però, sí, no, sí, del, del Cetangana en tinc una de, de, dedicada al molt honorable Pere Aragonès. Ostres, espera't, espera't. Avui no la cantaré, no la compartirem vosaltres, ràdio oients, per allò, eh? perquè el temps no ho permet. Però... No estan capacitats, tampoc. No estan capacitats, tio, això ho ha dit el Niso, eh? No, jo no voldria menysprear el vostre intel·lecte en, en públic. Cetangana i Aragonès eh, junts, has, has de donar entreno, eh? sí. sí, sí Joan, em pensava que diies alguna cosa sí, no, no, diu que no vull despreciar, menysparear els oients diu que fer-ho fake, però no vull que es noti no, exacte, públic sí, sí, no, sí, no, no és vull... sí, en públic sí. no, sisplau sí, sí, sí. I, i després d'Entre de, borratxos uh... deixa que pensi un moment mentre em passes el paper ets ah, no, no, no, ja sí. molt gran tio això era, això era un anunci de, de, de, per captar socis pel Barça us en recordeu? Doncs ara us, en ric, us en recordeu del Barça vull dir, eh? no, ah. no, no, no de l'anunci en qüestió <zwy> doncs amb això de tio m'has recordat el, el mil de, eh, dels joves de ah el mil sí. tornem a referències de, de actuals eh? de fa sí, quatre sí, sí, sí. dies uh. el jove és el que nosaltres ja no som no ho som tant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 no em fan falta clínex. Ja, ja deus ah, trobar els, els, els excursionistes que pugen de Barcelona Però i que sí. es caguen Llavors, i puixen. Les, les, les, les, les, les excursionistes calentes. El que? No et fa que et moques amb una fulla d'arbre o alguna cosa? No, fa un cèl·l·lòp. Sí, exacte. Exacte, exacte. No, sí, Diguem-ho així. Has de provar com el clero els animals, oi? Com el... Has de provar com el clero Z amb els se'n diu, no? Zoufili, però zoofília més més practicada pel clero, dir, que, és un, que, és, que és un concepte...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 Estoy meando larán, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, solamente meo de vez en cuando. <risos> Estoy buscando el lavabo <risos> ah, para echar un mamián. Déu n'hi do, eh? eh do. Aquí en un altre aquí, eh? Sí, ja, a fiti, well, a no se si podria sortir un rap de rollo de veu de negra ben parida, no. Li ha de sortir amunt. <hide> Le le le tots vosaltres comando, comando. Porta els clínics, <laughs> diu. Fars de veure amb impotència quadra burgesets navegant enmig d'un mar de luxes i xalets que han aixecat amb la sua i la de sang dels proletaris hem pres la decisió conscient de fer baixar parets Comando! Comando! seran pura cendra, els palaus dels qui tots sempre ens ho han volgut prendre Comando!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 Farem saltar pels aires les residències dels rapinyaires que amb suficiència han fet del pillatge tot el seu bagatge. Farem saltar pels aires les residències dels rapinyaires que amb suficiència han fet del pillatge Pel seu joc salvatge. Uou, oh, uou, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh.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 És gens aquesta cançó, eh? No, no, podria estar 15 dies. És aquesta que vas amunt, amunt, amunt, amunt, amunt, eh? I te'n vas. Oh! Sí, sí, sí, mola molt. Aquesta és... Sí, amb Escamot no quedaria bé, no? No. Amb Escamot no acabaria de tenir el mateix ganxo. No, no, penut, eh? No, no, no. Es comando també... La paraula ja té un punt d'allò que ens recorda d'altres comandos. Sí, correcte. Autònoms, detes... A més a més que hi ha hagut un grup per aquí que es deia Escamot i a vegades. Ja, pots, es pots crear confusió, sí, això és cert. Això és culpa l'esca. No, total, total escamot, és veritat, hòstia, hòstia, totes les putes paraules que contenen... Sí, sí, són... una... van buscades, van buscades. Escrot. Escrot? Escrot. Es escrot. És que carot. Escrot molt, eh? Escrot. Hòstia, sí, escrot, estaria bé, estaria bé. Amb en què ens aleitaràs ara? A veure, aviam.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 Només us dic el títol. Era speed, de era espita, citego el plan. Oh, Vaislu Bragan. Forever. Baix Vaislu Bragan. Never. Eh. Ai que buscar veure. a algú, val algun? Sí. <ríe>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 Me parece mentira, hermano, que no sepa lo que hay aquí. Ni perico, ni caballón, aquí hay speed. No me vengas con movidas, chungan, de tiro raro por ahí. No sé qué coño esperabas, pero eras speed. Hombre, estoy cantando yo aquí con mi compadres, tranquilamente. Ya tírate con los poderes. Anda, Noel, pégale un rito. Yo este a es un asunto y se larga de aquí de una jodida, ¿ve? Pégale un rito, baño. Escucha mi consejo, hermano. Yo sé lo que es mejor pa' ti. A sólo el que el amo. A ti. Y con lo que tú te ahorres, primón. Pues págate. Fontella s'alenta. Tot Intè dira malant del cavall dio i era aprofitar, felicitar-ho directament per la ràdio, que seràs para Tachita, moltes felicitats. Sí o no? Hòstia! Sí, exclusiva, no, no, Ràdio no Pincení, exclusiva. Exclusiva, tan exclusiva tachita que alguns dels participants dels de, de programes en el seu entenar. Collons! Exclusiva! Hòstia, sí, tachita tachita quin perill serà pare. dit? <susurric> <susurric> que us preparin les generacions futures. <susurric> Amagueu les criatures, que ve un altre Tachita. Hòstia, tio, aquesta cançó no mor mai, eh? No és d'aquestes cançons que no... no, no. No I de cas mal, es va fer grosso. Sí, exacte, exacte, es va fer més èpic amb el temps. Bueno, puc... i tu queden dues cançons. Només? Una del comandant Només. i una que proposa. No sé, a mi sí. m'hi hagi ja, si de triar, fotio, saltaria per la finestra. <laughs> Saltaries per la finestra. Ja sí, sí, perquè no, no puc triar entre tot el que és... No, no, no, no els, les dues que falten, que no sé quines són ara mateix, no sé són, ah, sinó per tot el que, que ha sonat. Seguir, ja, podríem seguir amb la següent que proposo.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 Uh, en aquest cas sí, clarament cançons de merda mm. no. <laughs> sinó també Vam fer un programa de cançons de merda Veu fer un programa sí. de cançons de merda? No. Gent, que versionava... versions... Gent que versionava el sí, títol era cançons, no, era, can sí, a, can bo, eh? cançons bones no. versions bones de cançons de merda versions bones de cançons de merda, sí. m'encanta va ser un niss de títols sí, sí. Eh, va ser molt xulo és una de les idees d'aquestes de la prima que portem <laughs> és que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 Que en Timplora el vam sí. però no vam posar el ram de faves. És un ram de faves, un vam ram de faves no. de, de Josep, posar... Josep Maria que en Timplora. Com deia, un referent no només en l'art d'estripar cançons de merda, sinó també de fer-ho encaputxat des de l'anonimat i amb elegància, a més a, no, no, a no, més. No, i amb poesia, i amb una lírica, i amb font, sí. i amb missatge. I amb una veritat i amb... absolut. Sí. Sí, un sí, punt sí, religiós, sí. fins i tot. Jo per mi... Bo... Sí, té un punt místic, eh? Té sí, un punt sí. fins i tot una mica sí, sí. místic, tot i, tot i que tot i que sense pretendre-ho, que aquí és quan arriba de veritat. Ah. I, no, el els, creients, a... els creients. Els creients, de veritat, com, com, com I... nosaltres. Sí, sí, <ríe> sí, sí els creients, sí, com nosaltres. Sí. Tu sents això i vas cap allà. Sí, cap allà. exacte, sense, sense que fos sí, la seva però... Sí sí sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, doncs... Sí, sí, sí, el mateix. Sí. Mitologia mateix. revolucionària, tio. Exacte. És eh? Per posar etiquetes de hashtag, estaria... De hashtag? De hashtag. De hashtag De hashtag. De hashtag doncs això és una, una merda follower que... <ríe> <ríe> JMA era feliç amb el seu patrimoni tot i que el seu fill era el mismíssim dimoni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 te en silenci, no sap si els altres empresaris també passen aquest calvari. Diguim qui som sis plau comissari, qui em fa pagar l'impost revolucionari i cada 11 de setembre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 però això anava tan bé. Impressionant. L'altre encara està flipant. És que el Joan l'acaba de descobrir, aquesta cançó. Has descobert ara la cançó, eh? Mira. Que t'han enviat cartes a tu demanant-te diners. El teu fill. El teu fill.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 No, en fi, en versions d'algun heavy, o de saps què et vull dir? Ja, yeah, yeah, yeah, Que, que yeah, yeah. clar, musicalment els dic que, que ho estan fent malament. El ja, Reno Renardo, per exemple, no? Oh, segur segur, que, va caure, segur no, que, no. que em va caure alguna, Crec no? No. Va caure no, cap no. Cap no ho sé, el però m'encanten. Per... Clar, en aquest cas no es podria dir que són, cançons, que són cançons de merda, les originals, no, clar, però les seves versions clar. són espectaculars. Sí, sí, sí. sí. sí. Doncs una cosa és una cançó de merda i l'altra és que t'agradi.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 T'ho cal fer com, com terra lliure. Doncs aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí sí, sí, sí que... Sí que no. la, si, has, lligat, si has tingut eh? d infància, aquí sí que la connexió entre els dos conceptes era claríssima. <ríe> <ríe> <ríe> doncs quan <ríe> vulguis. Som-hi. Que <ríe> ensosta, tio. Era per destrossar la prima. Ja. Hola, sí, prima. Sí, m'ha rebentat el timpà, eh. A veure. els abricolats. És que són teus si aquesta la cantat els primers pobles, la, la que acabem de sentir el ram de faves. Mhm. Uh -huh. la torna a cantar. És moga. És bona. Sí. No, no, és que sí, sí, et ja dic que per mi no ho ha sentit mai, però bueno, no hi plaui guerre, però les lletres és brutal. Sí. És un, un esputo escand. No, no. Pot, pots anar, que era mesclat, és que en té més a més, té 15.000 grups, el oh, fill de puta. Sí, sí que els té, sí. I jo paella. I eh? jo paella. I jo és paella. I jo és paella. El de sopedall. El de sopedall, el de sopedall. No, de... oh. Em pensava que, em que digués el de sopedall. Són com la sopedall, que són sempre tor... sopadall, tornen. Sí. Tornen, saps? No, com, volia dir, com, el... Com, el, com el Lluís Llach, no? No, com el, que... <laughs> el company del que ja és mort, el Pep, Pep Sala. Eh?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 Ja. el que surt en aquests moments és màgia és màgia i segur que el nostre no, no, això és quan de tècnic passa, de sou s'haurà aprofitar has d'anar a la taula no, no, i dir això no. No. Això no. Jo, els, jo ja em frego les mans home, ja, ja, ja. home clar això no, no això no ho tallis això no ho tallis <ríe> em, em, em, em penso, ara anava a dir em penso que el Tachita també la va dir aquesta frase abans de, abans de compondre oh, oh, oh, oh. La, la que ens haguem sentit fa una i això no ho tallis <ríe> Això no ho tallis que ja fa prou, val? Ja talla prou. Ja em ve prou de cal. <laughs> Bona va, tots vosaltres, terra lliure. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.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 Tempatar dos a casa i fer baixar el Hòstia, que sigui. Sí, sí. sí, sí, sí. Es Fa curta, la... Es fa curta. Es fa curta Sí, la veritat és que sí, eh? a, torni, torni un altre cop. <laughs> per Vull a ver-la el genoll de do, dos Santos. Sí. També va... el Santi sí. el cogito de los Santos. Dedicado. Sí. Doncs comendant moltes gràcies per haver vingut. Moltes gràcies a vosaltres, això, això per mi és casa meva, és un plaer, és casa meva sempre que m'hi vulgueu. Quan, quan, saps, quan em portin davant va... l'Audiència Nacional no ho diré, tranquils. Gràcies. No, no, di, no, no diré, no, a casa meva l'ateneu llibertari del Berguedà. No, no, no, un ja, ja, ja detall. Ja tenim prou desmultats. Tranquils que no els hi farà falta que els diguis. No, eh? Eh? Eh? eh? Penso que no els hi descobriré res. Saps en la direcció. Ja saps que pots venir quan vulguis, vull dir, ets superbenvingut. Molt benvingut. fans, molt fans i... Ja ho saps. Moltes mercès. Les portes obertes sempre. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. I ara me'n cap a la clandestinitat de les muntanyes. Te'n vas amunt ara ja? Sí. Sortim d'aquí? Sí, mani crec que m'aniré directament. Vale. Bueno, doncs res, fem unes birres primer... Exacte. i després marxar amb cadascú a casa seva sí, eh, deixar la metralladora i posar-la posar a punt però, no. el típic les coses rutinàries però que s'han de fer, perquè, de fer no, perquè, si no... perquè si no després se t'acumula i costa més eh? I pots, no, costa més, et pots et fotre mal tu llavors, que ah, mestra, fotre mal a qui li toca que ja... exacte, sí, que hi ha prou de gent que... i com, com ens despedíem n'hi som, què dèiem?